Surah Az Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibiza Zalzalaatil Arbuzalzalah. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa Aqratil Arbuzqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini pada hari itu bumi menyampaikan beritanya karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya pada hari itu Manusia keluar dari kuburnya Dalam keadaan berkelompok-kelompok Untuk diperlihatkan kepada mereka Balasan semua perbuatannya Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah Niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah. niscaya dia akan melihat balasannya.